Tak dobrý večer, všichni ve spolek. Tak pro ti, kteří tady nebyli, tak my probíráme text, který je připisován k a pojednává o krátké pojednání o metodách Diány. A my probíráme teď první tři kapitoly textu. Jsme v třetí kapitole. To sdělení vlastně jsem udělal já. První kapitola je o uvedení meditace na nehezké objekty, aby jsme se zbavili chtíče, který je největší zábrana, chtíče po objektech pěti smyslu, což je vlastně největší zábrana v meditaci, která v nás omezuje zájem o meditaci tež. Další kapitola pojednávala o podmínkách, aby jsme uspěli v meditaci a třetí. Kapitola, kterou jsme začali a nedokončili, pojednává o překážkách v dosažení meditace. Zde dosažení meditace je klasicky dosažení vlastně prohloubení vědomí v obě, kterému se říká Diana. Diána doslova znamená myslet intenzívně o objektu zblízka, to znamená nebýt od tohoto objektu oddělen, od sanskritického verené diá, co vlastně znamená myslet, uvažovat. Normálně, když my myslíme, my si objekt přibližujeme slovy, řečí, no a to vlastně považujeme za myšlení. Ale v diáně vlastně žádný vlastně řeč, nepotřebujeme řeč, odchází a meditující přímo splývá s objektem. No a tato schopnost je založená na vyvinutí jednobodovosti mysli. Jedině mysl, která je jednobodová, se může, může s objektem splynout. No tento stav se nazývá Diana. No a k dosažení tohoto stavu tradičně je vysvětleno, musíme se zbavit pěti překážkách který nedovolují, aby tento stav nastal. První dvě překážky jsme probrali a to je, dá se to nazvat, vlastně libost a nelibost. Neboli káma rága, což znamená chtíč po objektech pěti smyslu. A Praktika, což znamená vlastně odpor vůči objektům pěti smyslu. Tyto, tento komplex libosti a nelibosti je vlastně základ pro všechny ostatní překážky, o kterých budeme mluvit teď, a je to vlastně tež základ k ulpívání na představě jáství jako něčeho skutečného. Jelikož máme libost a nelibost vůči objektům, okamžitě s touto libostí a nelibostí se pak objevuje tendence k ulpívání na objektu. To je důležité pochopit. A toto ulpívání na objektu zabraňuje pochopení objektu tak, jak je. Objekt sám nemá vlastnosti libosti a nelibosti. Tyto vlastnosti libosti a nelibosti přicházejí z mysli samotné. A jestliže máme uvědoměnou pozornost, Jestliže máme správné pochopení, no tak pak tyto tendence můžeme pozorovat a neidentifikujeme se s nimi. Tím pádem mysl získává rovnováhu. Jelikož mysl nemá rovnováhu, vlastně plítváme energii. To je důležité pochopit. Mysl je tež vlastně jistý jemný druh energie. A jelikož sledujeme ulpěnlivě naše libosti a nelibosti, vlastně plítváme energii. A proto mysl má tendenci buď klesat, anebo se rozrušovat. No a tento stav klesání a rozrušování mysli je, se dá schrnout též jako vlastně stav pěti druhů překážek. Těchto pět druhů překážek v severní tradici se schrnuje jakožto stav neklidu. A díky stavu neklinu mysl se stává tež letargická. No a tím pádem my plýtváme zácnou energii a vlastně potřebujeme více spánku, tím pádem jsme unavení. Podle Učení buddhismu, vlastně ten, který uspěje v meditaci, by nepotřebuje více spánku než jednu jámu, což jsou vlastně 4 hodiny. Na to ovšem, aby mu stačily 4 hodiny spánku, potřebuje mít suverénně balancovanou mysl. No a ta suverénně balancovaná mysl právě přichází tím, že se odpoutá od pěti překážek. Čili libost a nelibost vůči objektům pěti smyslů je tež vlastně stav neklidu. No a jelikož máme stav neklidu, jsme unavení. Čili další překážka, to se říká Týna Mida, Stián Midam v sanskritu, což znamená vlastně eh, duševní a tělesná letargie. To znamená stav, kdy mysl a faktory mysl, faktory mysli, kterým se říká čajta, nebo čajta sikas, které ovlivňují to, jak, nebo určují to, jak vnímáme tělo. My vnímáme tělo podle faktorů mysli, to je třeba si uvědomit. Nejdůležitější faktor mysli je počítek. A počítek je založen na vnímání, jelikož vnímáme, máme počitek. Jelikož máme počitek, máme vztah vůči objektu, který vnímáme buď jako něco příjemného nebo nepříjemného. No a jestliže mysl se věnuje počitkům a podle buddhismu mysl světská mysl poznává svět díky počitku. Samozřejmě jakákoliv mysl poznává díky počitku. Ale rozdíl mezi světskou myslí je, že se těmto počitkům oddává a tím pádem se stává čistě subjektivní. Neschopná vidět věci tak jak jsou. Neschopná vidět, že vlastně mysl sama určuje způsob, jaký jakým sebe a svět vnímáme. No a teď, jelikož se odáváme našim chtíčům a zlobám, no tak mysl klesá, protože plítvá energii. No a tak třetí překážka tedy je nesenzitivnost nebo letargie, mysly a těla. A tělo, tělo zde znamená faktorů mysle, který naše vnímání těla určují. Počínaje je vnímáním samotným, jestliže vnímáme něco, bude počítek. A jestliže je počítek a podle počítku my určujeme náš vztah k objektu. No, tak tomu se říká eh, vlastně tělesný počítek. Ale tělesný počítek je absolutně vytvářen faktory mysli. To je třeba si uvědomit. Tak tedy další překážka je letargie mysli a těla. Jak už jsme řekli, tělo zde znamená hlavně faktory mysli, které náš počítek těla určují. No a jelikož tyto faktory mysli, které náš počítek těla určují, nejsou jasné, tak my, naše mysl klesá díky nejasnému počitku a vnímání a tím pádem i díky mysli samotné. protože jasnost mysli závisí na jasnosti vnímání a počitku. Jestliže počítek a vnímání není jasný, mysl tež nebude jasná. To je důležitost počítku a vnímání, které v buddhismu jsou učené jako vlastně samostatné agregáty, ačkoliv též patří pod agregát formací, které určují, jak vnímáme sebe a svět. Jsou též formace, přesto je Buda učí jako samostatné agregáty. No, nic není samostatné, ale jako agregáty oddělené od faktorů vůle. No a tedy, jestliže nastane stav týna, mida nastane stav letargie, kterou cítíme myslí a tělem, v buddhismu je velká diskuze o tom, že letargie mysli je vždy akusala, je vždy nezdravý stav. Letargie těla podle mnohých učitelů, ne ovšem podle maga, není nezdravý stav, je neutrální stav. Můžeme být vyčerpání, no potřebujeme spát, protože tělo nemá jasný počítek, nemá jasný vnímání. Ať už probereme jakoliv, jestliže máme stav, tento stav klesání mysli předešlé a následující prekážky, v, ve stavu prohloubení mysli v objektu, jsou vlastně stavy rozrušení mysli. Stav týna mida, stav letargie mysli a těla, je stav klesání mysli. V severním buddhismu vlastně... Pět překážek jsou schrnutý jako stavy buď rozrušení nebo klesání mysli. A díky těmto stavům mysl se nemůže vnořit v objekt. V objekt pozornosti, na který medituji. Stav letargie těla, a faktou vědomí, které stav vědomí určují, stav mysli určují, je srovnáván jakožto v, v Ágama, v Sutrách je to srovnáváno jakožto, když voda, povrch vody je porostlý klevele nebo vodními rostlinkami. Zde v našem textu je to, myslím, je jiný úkaz. Myslím, že je to jako srovnáváno. Počkej, co mám zase jinou stránku tady? Aha. Je to srovnáváno s, s látkou, která pokrývá povrch vody. Čili nevidíme nic. Jestliže pokryjeme tůň látkou, nevidíme nic. No a to je stav letargie. Nevidíme na dno. Všechny tyto překážky jsou srovnávány sutra, jako stavy, kdy nevidíme dno mysli. Dno mysli je čisté. A buddhismus učí, že ať už vysvětlujeme toto dno mysli jakkoliv, v terovádové tradici, je, se učí Bhavanga, která vysvětluje kontinuitu mysli, jestliže objekt zmizí. V severní tradici se mluví o Alaya, základní vědomí, které též vysvětluje stejný proces toho, Ačkoliv mysl je, vystává a mizí v každém okamžiku, přesto má kontinuitu. Proto my si můžeme pamatovat věci, které se staly v minulosti. Jinak jak tento proces můžeme vysvětlit. No a ta mysl, ta základní mysl, to bhavanga, je tež ta mysl, která vlastně přechází z těla do těla. Je to mysl, která vstupuje do těla a odchází z těla na počátku a na konci existence. No a dno mysli, ať už ho vysvětlujeme jakkoliv, jakkoliv je čisté. V sutrách je to tež srovnáno se zlatem. Mysl je zlato, mysl sama je zlato, ale jestliže zlato smícháme s nečistými kovy, jako je železo, olovo a tak dále, zinek, no tak zlato ztrácí tyto kvality. Stejné přirovnání máme zde v pěti překážkách. Buď přirovnání k vodě, která je barevná, nebo se vaří, v minulých dvou ukáz, přirovnáních, zde pokrytá látkou nebo pokrytá vodními rostlinami, nevidíme nic. To znamená, nevidíme nic z, to, z této z, samoosvěcující kvality mysle. A jelikož mysl je zakrytá, jelikož zlato je spojené s nečistými kovy, nebo voda nevidíme na dno, no tak eh, nemůžeme správně rozlišit, co je pro nás zdravé a co je nezdravé, co je pro nás výhodné, co není výhodné, co eh, vede ke štěstí a co k skutečnému trvajícímu štěstí a co nás o toto trvající štěstí připravuje. A jelikož to nevidíme jasně, text též říká, nejsme schopní poznat skutečné vlastnosti fenoménu, skutečné vlastnosti objektu našeho poznání. No a proto tady cumá nás vyzývá k tomu, aby jsme meditovali na tyto překážky jakožto na zloděje, které se dostali do domu. A pokud se jich nezbavíme, nemůžeme být v klidu. A jelikož zde kumaradživa asi mluví k mnichům, tak je nabouzí k tomu, že jelikož ještě neodstranili proces zrození, jsou to samozřejmě zde mniši, který touží po stavu arahata, ne bodhisattva. Jelikož se nezbavili stavu zrození, stárnutí, nemoce a smrti, neměli by ustat v meditaci. A mluví tež k mnichům, tedy, jak už jsem se zmínil, a říká zde, že mnich se stal mnichem, jelikož chce opustit utrpení ve třech sférách bytí. A protože, co je zajímavé zde, protože získal, Stav tepla. V severním buddhismu, aby jsme uspěli v, v vypasaně, musíme projít čtyřmi přípravnými stádiemi. Teplo, vrchol, přijetí a nejvyšší darma ve světě které vlastně umožňují vidění, přímé vidění nirvány. Je zajímavé zde v tomto smyslu, že v tervádové tradici většinou my oddělujeme praxi meditace, praxi diány od vypasany. Praxe Diány je trénink ve šamata. Vypasana sice potřebuje jednoborové zvědomí, ale jednoborové zvědomí není moudrost a vlastně se jedná tedy o oddělený výcvik o oddělenou kultivaci. V severní tradici, ne jen v Mahajáně, ale i v, v tradici South Sautrantika, vždy byla tendence sjednotit praxi šamaty s praxí A to se děje právě na základě konceptu základního vědomí. V šamatě ve stavu Diany mysl tedy splýne s objektem a tím pádem nemůže se věnovat poznání vlastností objektu tak, jak je. Teď je důležité i v teravádové tradici, třeba v Maga v cestě diskriminace od velkého arahata Kačájána. Kačájána mluví o... Aramana Džána a Lakhana Džána. Aramana Džána je šamata za účelem získání Diány. Lakhana Diána. Lakhana znamená vlastnost. Vlastnost objektu. Jeho specifická vlastnost a jeho společná vlastnost. Což je nestálost, strast nestálosti a nejáství nestálosti. Toto je vypaseno. Jestliže mysl splyne s objektem, pak nemůže jasně vnímat jak specifickou vlastnost objektu jako to, že vlastnost země je tvrdost, vlastnost počitku je přijímutí prým, objektu a tak dále, toto jsou specifické vlastnosti objektu. Jak objektů tělesných, tak i objektu duch, duchovních, duševních. Čili buddhismus rozlišuje, tervádový buddhismus rozlišuje 10 druh diány. Na tomto základě rozdělení mezi aramana, džana a lakhana Jana. Tedy klasických osm samápaty, čtyři dány, dosažení jednoborové koncentrace vůči jemným formám, vůči neforemným objektům, pak přístupová Diana, upačára Diana, které se říká v severní tradici samantaka. Když přejdeme z jednoho pole vědomí, z jednoho stupně vědomí na druhý, musíme první přejít tímto přípravným stádiem. Tedy toto přípravné stádium je též vlastně stav diány, stav intimního spojení vědomí s objektem. No a pak vypasaná Diana, vypasaná je tež, skutečná vypasaná je tež Diana. Jedině ve stavu hluboké koncentrace může meditující pozorovat vystání a proces vystání a e, zmizení nebo mizení objektu, Jak objektů tělesných, tak i objektů vědomí. No a to je skutečná vypasaná. To je zkoumání společných vlastností všech objektů ve světě. Na základě poznání těchto skutečných společných vlastností objektů ve světě, meditující se pak, dá se říci odcizuje od světa. Pokud se neodcizí od světa, nemůže úspět v meditaci. Odcizení od světa neznamená, že se světem není familiární, ale neulpívá na sobě, jelikož neulpívá na sobě, neulpívá na světě. No a tím pádem jeho mysl je schopná přijmout ten objekt, který přesahuje nestálosti. Zblížit se s tímto objektem a stát se jedním s tímto stavem, který přesahuje nestálo světa. Tedy zde tež tento text, jelikož patří severnímu buddhismu, zde vidíme tež jasnou tendenci, zbližovat praxi diány, praxi šamaty s praxí vypašany. Jelikož, co znamená stav tepla? Stav tepla znamená, že my vnímáme veškeré světské jevy jako slo nestálost. To je stav tepla. Buda, říkátež v sutrách, že ten, který věří v skutečné já v pěti agregátech, ten nedosáhl stavu tepla. No a co je, co je opak v buddhismu, vždy mluvíme, jestliže o pěti překážkách, pak mluvíme o praxi, která zabraňuje pěti překážkách. Tento text začíná praxí a suba kultivace nehezkých objektů, jelikož chtíč pochází z přílišné pozornosti k líbivým objektům, který se člověk chce zmocnit, vlastnit je pro sebe. No a aby ten, tuto tendenci meditující zabránil, no tak medituje ne na líbivé objekty, ale na nelíbivé objekty. No a jak už jsem se zmínil, zmínil minule, odpor nebo hněv, Jak redukovat? Meditovat na lásku, což je ten nejkrásnější objekt, který bytosti v srdci mají. Neexistuje, aby láska a hněv existovaly společně v jedné mysli. Ovšem láska, která je spojená s chtíčem po Dosažení po ovládnutí taková láska lehce se stane zlostí, ale přesto zlost a láska nemůžou existovat ve stejném okamžiku. Proto meditace na zlost je redukována meditací na lásku. Meditace na světlo álouka, sanja, redukuje stav letargie. Abychom se tradičně zbavili stavu letargie, vědomí a těla, vědomí a tělesného vědomí, Meditace na světlo saňa zabraňuje letargii. Světlo nejlepší světlo, které máme, je světlo moudrosti. Jestliže světlo moudrosti není k dispozici, mysl plesa. No a pak, jestliže světlo moudrosti není, no tak meditujeme na Slunce, světlo slunce, světlo, věnujeme se světlu slunce, věnujeme se světlu měsíce, světlu hvězd, světlu lampy a tak dále, aby jsme zabránili klesání mysl, aby jsme mysl povznesli. No a klesání mysli tež podle učení vysudimagy zabraňují ty faktory probuzení spojené s moudrostí. Aby jsme zabránili klesání mysli. Praktikujeme dama pravičaja, dhamma co znamená, což je moudrost jasné rozlišení, praktikujeme úsilí, víry, no a praktikujeme radost, protože stav letargie je to, co mysl připravuje o radost. A skutečná radost je spojená s procesem moudrosti. Čili jestliže mysl klesá, musíme ji povzbudit, musíme ji poznést, jestliže je mysl rozrušená, musíme rozrušení ponechat. A jak ponecháme rozrušení? Koncentrací. A koncentrace je spojená s čím. Koncentrace je spojená s těmi faktory vědomí, které patří. Koncentraci a to je upekšá, upekšá znamená odpoutání se. A odpoutání se je spojené se stavem prašrabdy, jasnosti. Stavem jasnosti a uvolnění. jak už jsem se zmínil, tento stav jasnosti a uvolnění je spojen s lehkostí, s přímostí mysli, s jemností mysli a se schopností mysli pracovat účinně v jakékoliv situaci. Jestliže tyto stavy jsou jasné, no tak letargie se nemůže objevit. Jelikož tyto stavy pomíjejí, nastávaly letargie. No a teď přicházíme ke čtvrté překážce. Čtvrtá překážka se, na, se nazývá stejně jako minule, máme vlastně dva mentální faktory to byla letargie duševní a tělesná. Teď máme Udača kukuča a udatiam kaukritiam. A udatiam kaukritiam, udaca kukuča, překládáme jako slovo vzrušení. Udača je od vlastně ut, Ut znamená mysl jde nahoru. Stoupá. Jestliže mysl je klesá. Teď mysl stoupá. Mysl stoupá je stav rozruchy, rozrušení. Mysl stoupá, protože je rozrušená. Jak už jsem se zmínil, stav chtíče, a nevolé je tež stav rozrušení myslí. To je třeba si uvědomit. My se odáváme chtíči a nevoli, protože mysl je rozrušena. Jestliže není, no tak se těmto stavům neoddává. A teď rozrušení a výčitky. Kaukryty. Kukuča. Ku znamená špatný. Udělal jsem něco špatného, nebo jsem neudělal něco dobrého, co jsem měl udělat. Na no proto mám vyčítky. No a to je tež samozřejmě nic jiného, než stav neklidu. Výčitky je tež, pochází ze stavu neklidu. Jestliže máme chtíč, mysl se lepí na objekt. Podle abidámy stav chtíče je jako když dáme kus syrového masa na rozpálené železo. Začne syčet. Zkušený meditátor chápe chtíč tímto způsobem. Nevole je srovnávána v se stavem mysli. Je srovnáván se stavem, kdy eh, do krve se dostává jed a krev z černa. Oba stavy jsou stavy rozrušení. Stav rozrušení, aby darmě se přirovnává, jako když hodíme kámen na kupu prachu. Co se stane? Prach se rozplyne na všechny strany. No to je stav rozrušení. Neschopnost mysl koncentrovat. Teď, jestliže mysl klesá, podle učení severního buddhismu, jestliže mysl klesá, Jak zabráníme klesání mysli? Tím, že meditujeme na vlastnosti objektu, což je vlastně vypasan. Vypasana zabraňuje klesání mysli. Vypasana je rozlišení objektu. Vypašana znamená vidět objekty s rozlišení. Vidět s rozlišení. Pašiana je vidět. Vy je rozlišit. Vidět rozlišit, to je vypasan. A my praktikujeme vypasanu, aby jsme se zbavili tendence mysli klesat. A podle učení jogačára Bumishastra v Mahajanovém učení, ale šamata bude My praktikujeme šamatu, aby jsme se zbavili stoupání mysli, aby jsme mysl uklidnili. Ale mistrovství v šamatě je, když mysl přestane klesat. To je důležité pochopit. My praktikujeme šamatu, aby jsme se zbavili stavu rozrušení, ale mistrovství v šamatě je, když mysl přestane klesat. My praktikujeme vypasano, aby jsme se zbavili klesání mysli, jelikož když jasně rozlišíme objekt, mysl nemůže klesat. Ale mistrovství ve vypašaně je, jestliže mysl přestává být rozrušena. Čili jestliže jsme dosáhli mistrovství v šamatě a ve vypašaně, zbavili jsme se tendence mysli klesat a být rozrušen. No a tím pádem jsme se stali budhou. Ať už. Budhou žákem nebo Budhou pro sebe nebo plně probuzeným Budhou. Ti, kteří jsou Budhové, nemají tuto tendenci klesání a rozrušení. Proto nemají místo na strach. Depresi, nevoli, rozrušení. Všechny tyto stavy patří světské mysli, ne mysli probuzené. Tedy to znamená, že v textu, jak už jsem. S, s, se zmínil. Stav neklidu je stav toho, čemu říká text, manifoldness. Manifoldness znamená, jak už jsem se zmínil, když hodíme kámen do kupy smeti, prach se rozpráší všude, Jestliže mysl je rozrušena, rozpráší se tež všude. A bude sledovat řetězy zbytečného myšlení. Pro... Jestliže mysl sleduje procesy zbytečného myšlení na základě chtíče nebo nevole, tomuto stavu se v buddhismu říká prapanča. Hapanča znamená vlastně expanze mysli na základě stavu rozrušení. A stav rozrušení je na základě vlastně chtíče. Chtíče po objektech vnímání. A počitcích, které objekty vnímání přivozují. jelikož mysl má tento stav, je nedbána pramáda, pamáda. A podle textu Právě nedbalost dává, je základ pro stav probuzení. Jelikož meditátor je nedbalý, nedbalost je základ pro stav rozrušení. Jestliže meditující je nedbalý, bude rozrušen. A jelikož bude rozrušen, Sleduje své chtíče a nebo-nevole. A sleduje své chtíče a nevole, ne, protože ztratil objektivní náhled. Ztratil objektivní náhled, protože myslí pouze a jen na to, aby měl osobní požitek, aby získal věci pro sebe. V Damapada je slavný verš Anja Lábu Upanisa, Anja Nibána Gamini, Etat jatha Bůtam ňatua sáva kohoty My se staneme žákem Budhy za předpokladu, že rozlišíme jasně, rozlišíme podle pravdy, že jiná je cesta pro osvobození od utrpení a jiná je cesta pro osobní zisk. No a stav rozrušení je vlastně tež spojen s tímto procesem mysle upřené na osobní zisk. A teď máme zase příklad. Tento stav rozrušení je srovnáván jako s bodou, ve které vystávají vlny, která je rozrušená a jelikož ty vlny v ní vystávají, tak vlastně přestáváme vidět dno. No a jelikož nevidíme dno mysli, jak už jsme se zmínili, nejsme schopni správně rozlišet, rozlišit, co je pro nás zdravé a nezdravé, co je pro nás výhodné a nevýhodné, aby jsme získali stabilní stav vědomí. Teď text probírá, že letargie tělesná a duševní a rozrušení a výčitky jsou vlastně rozdílný, jsou dva stavy, proč dva stavy se stávají jednou prekážkou. No a Stávají se jednou překážkou, protože jsou závislé jedna na druhé. Jakmile je tedy stav vyčítek nemůže existovat bez rozhoušení mysli. No a stav tělesné letargie. Tež je napojen na stav duševní letáky. Mají stejný základ. A další otázka, jestliže někdo udělal něco, co je zlého a má vyčítky kvůli tomu. Je to tež překážka. A na to odpovídá samozřejmě Kumara Jiva, že v případě, když medituje na ty myslí, na ty špatné činy, že samozřejmě je to dobré, ale ve stavu meditace to vede k starostem, a nejasnosti vědomí. No a v tomto stavu samozřejmě nemůže dosáhnout splnutí s objektem pozornosti. A teď poslední překážka se nazývá pochybnost. Vyčikica. Teď v, v Abidarmě je diskuze tež o tom, jestli každý druh pochybnosti je překážka, nebo jen jistý druh pochybnosti je překážka. Ti, kteří studovali zem, vědí, že vlastně pochybnost je... Základ, jistý základ správné zenové praxe. A e, tež v, v písmu je diskuze o tom, e, jestli překážka těch pět překážek, jestli vedou k. k nižším stavům existence, nebo některé vedou, některé nevedou, některý tvrdí, že pochybnost nemá, není dost silný stav mysli, aby mohla víc taková mysl k nízkým stavům existence. Tento text tvrdí, že může vést k nízkým stavům existence. Na každý pád eh, Budhismu negativní pro buddhistu, ne pro nebudistu, pro buddhistu negativní pochybnost je vůči tomu, čemu se říká eh, eh, pět čemu se říká, osm základů špatné pochybnosti. Jestliže mysl má osm základů špatné eh, sadeja vatu. Sadeja vatu je vatu znamená základy správného přesvědčení. Jestliže meditující má eh, pochybnost o těchto osmi základech správného přesvědčení Sadej a Vatu, no pak je to pouze a je negativní pochybnost v případě, že je buddhista, přijímá učení. A Jakých je těch osm základů negativní pochybnosti? První samozřejmě, první tři, jestliže jsme budisti. Bereme útočiště v Budhu, Dharmu a Sangu. Pak v máme víru v pět minulých agregátů, jakožto příčiny současných agregátů. A jakožto to současné agregáty, pokud nedosáhneme stav osvobození, pak příčiny budoucích agregátů. Čili tři další základy správného přesvědčení, přítomnost je podmíněna naší minulostí. A Budoucnost je podmíněna tím, jak, jaký vztah máme k přítomnosti. No a dále závislé vznikání. Jestliže jsme buddhisti, věříme v závislé vznikání, vše co se ve světě věluje, uvnitř a venku, je na základě příčin a důvodů. A príčiny a důvody vedou k důsledku. No a pak to, čemu se říká ty, ty věci, které Buda učil, jakožto faktory uvědomění, které vedou k skoncování s utrpením, se světským utrpením. No a stav pochybnosti je srovnán zase s vodou ve které se vytvářejí víry. Jestliže ve vodě jsou víry, nemůžeme vidět na dno. A jestliže nevidíme na dno, nemůžeme správně usoudit, co je pro nás příznivé, co je pro nás nepříznivé, co je pro nás zdravé, co je pro nás nezdravé, co vede k k skutečnému štěstí a co nás o toto skutečné štěstí připravuje. No a teď ještě, než skončíme, je možná třeba Ukázat, že těchto pět překážek tradičně v terovádě je eh, odstraněno pěti příčinami dhyány, kterým se říká džána anga. To je v terovádovém učení, v terovádové Smyslový chtíč. je opak ekagrata, jednobodovosti vědomí. Odpor nebo nevole nebo zlost je opak radosti. Radost je saubanasyam, zlost je daurmanasyam. Špatný stav mysli oproti dobrému stavu mysli. Jestliže máme radost, nemůžeme mít zlobu. Jestliže máme zlobu, nemůžeme mít radost. No a týna, mida, tedy letargie. Je opak vitarka. Vitarka znamená od sanskritského kořene uh, znamená vlastně uvažování, kontemplace objektu. Jestliže kontemplujeme o objektu, rozlišujeme jasně objekt, v abydárně vytárka je stav rozlišení a vůle. Jestliže máme vůli a jasně rozlišujeme objekt, nemůže nastat stav letargie. Dále rozruš, rozrušení a vyčítky je opak štěstí. Jestliže máme štěstí, nemáme vyčítky, nemáme rozrušení. Zde štěstí, suka, znamená hlavně, hluboký věm duchovní, duševního, příjemného objektu. No a eh, pochybnost je opak vyčára. Vyčára znamená Sustained attention, Sustained thought. to znamená, že naše mysl má schopnost zůstat u objektu pozornosti. Zatímco vytarka je hrubý stav rozlišení a vůle, Vyčára je jemný stav rozlišení a vůle. Tento jemný stav rozlišení a vůle pak dává mysli schopnost zůstat u objektu. Neopustit blízkost objektu, který je objektem naší pozornosti. No a koukám, že čas jsme vlastně naplnili, tak příští neděli se budeme věnovat té části, která pojednává o první diáně. No a pokusíme se... vysvětlit trochu více detailně, protože dostat se do první diány je dlouhý proces. Jestliže získáme první diánu, pak ty ostatní diány už není tak těžké. Ovšem, na naší úrovni získat mistrovství diány je něco jiného, ale získat zkušenost diány, jestliže získáme zkušenost diány, doprovází nás celý život. Stejně tak, jestliže získáme zkušenost probouzeného vědomí, doprovází nás celý život. To je výhoda praxe Diány a praxe vypašany. Jestliže opravdu získáme hlubokou zkušenost, nemůže zmizet vědomí. Protože zanechá ve vědomí tak hluboký dojem, je to silná karma, která z vědomí nezmizí. Tak jako vypasana a šamata je silná karma, která z vědomí nezmizí. Stejně tak i na negativní straně, jestliže někoho zabijeme a tak dále, jestliže uděláme hluboko negativní činnost, tež si ji budeme pamatovat až do konce života. A bude náš doprovázet i do příštích životů. No a tím pádem skončíme pro dnešek. No a příště se budeme věnovat na rozboru první Diány a jak v severní tradici učení Diány se spojuje tež s vypasanou. Tak dáme pro otázky, jestli nějaké jsou a jestli nejsou, tak eh, rozpustíme parlament, jak to vidíme. Jsou nějaké otázky? Já tě slyším špatně. No. No. No. No. No. No. Teď je to trochu lepší. No? No, já myslím, to vlastně, to znamená v sanskritu v páli stejně vedana. Védaná je od sanskritského kořeně vid, to znamená vlastně poznat. My poznáme něco tím, že se té věci dotkneme. Jestliže není dotyk, pak není žádný počítek. A jestliže se něčeho dotkneme, pak to vnímáme buď jako příjemné nebo nepříjemné. Čili příjemný počítek tělesný a duševní, nebo nepříjemný počítek tělesný a duševní, a nebo neutrální počítek, to všechno jsou počítky. Čili počítek my, Někdy překládáme počitek jakožto eh, pocit, hm? ale přesnější překlad je počitek, protože můžeme říct, třeba mám pocit, že zítra nepřijde, no ale to není védané. Ale je to pocit. Ale počitek znamená jenom, že na základě dotyku rozlišujeme mezi příjemným a nepříjemným to je počitek a nebo neutrální. No a takže je to počitek, neexistuje mysl bez počitku. A podle buddhismu vlastně poznání počitku je to nejdůležitější k získání moudrosti. Jelikož nechápeme počitek, nechápeme světskou mysl, která rozlišuje na základě počitku. A jelikož rozlišujeme na základě počitku, jsme vázaní na počitky. Jelikož jsme vázaní na počitky, nacházíme se v samsárickém stavu. Hm? No. Vidíme to stejně. <laughs> ještě nějaké otázky. Tak to složíme pro dnešek všichni, co už máte. Máme ještě já tady přišel do nás od někoho, nevím jestli to nemá na můj mikrofon. Ty to mohu přečíst. No proč ne? Do pro toho jsem tady. Výhod a Vy a kterým uh, pro všichni dě, děkujeme za výklad na té slovenské učení. Můžete nám objasnit i aká je souvislost rozdíl mezi o ovládnutím mentálních objektů a doměnováním ovládnutím mentálních faktorů? Aha. M aby mysl vystala, potřebuje objekt. Mysl nevstane, jestliže není objekt. A aby mysl vystala, nejenom musí být objekt, ale musí být pozornost vůči objektu. Jestliže pozornost, jestliže je objekt a pozornost vůči objektu vystane kognitivní proces. A tento kognitivní proces. Jeho eh, obsah závisí na mentálních faktorech, které tento kognitivní proces určují. Počitek, vnímání, vůle hm? a tak dále. To jsou mentální faktory, které tvoří obsah mysle. Bez těchto faktorů mysl nemůže nastat. No a mysl... Účel mysli je rozlišení. No a rozlišení podle buddhismu je hlavně na základě mentálních faktorů. No a z těchto mentálních faktorů ten nejdůležitější faktor, který schrnuje ostatní dohromady, podle Abhidharmy, je právě počítek. Čili my rozlišujeme ve světské mysli na základě počítku. Se nám to líbí nebo nelíbí. Na základě toho, jestli se nám to líbí nebo nelíbí, to chceme nebo nechceme. A jelikož to chceme a nebo nechceme, no tak jsme vázaní na retězce dalšího myšlení. No a tím myšlení expanduje, No a tento procent expanze myšlení se nazývá prapanča, jak jsme se zmínili. No a prapanča je neoddělitelná od rozrušení myslí. Hm? Je to jasnější? Vidíme to stejně. Tak jak žádné další otázky, Zuzana, jak to vidíš, žádné otázky, <laughs> tak jo, tak eh, rozpustíme parlament, no a příště se začneme věnovat Dianě, no a jak jak použít Diánu k vypasaně a tak dále. A výklad by měl být čím dál tím zajímavější. Dobrý Tak předáme zásluhy do všech bytostí, aby jsme se. nacházeli jedno v lepším světě a v lepším já Eta Vata Chamehi sampatam Punya Samphatam Sabbe Deva Anumodantu Saba Sampatisidhy Eta Vata Chamehi sampatam Punya Sampatam Sabbe Bhrtá Anumodantu Saba Sampatisidhy Eta Vata Chamehi Sambhatam Punya Sampadam. Sabha Satta Anumodantu Sabhasampati sidiya. Aka Satta Chabumatha Deva Naga Mahidika Punanta Manumoditva Chiramrakantu Lukasasana. Aka Satta Chabumatha Deva Naga Mahidika Punyanta Manumoditva Chiramarakantu Desana. Aka Satta Chabumata. Deva, Naga, Mahidika, Punanta Manumoditva, Chiram Rakantu Tu devo, Devo Vasatukalene, Sasa Sampati Hotucha, Pito, Bhavatudokocha, Raja, Bhavatudammiko. Ešte vidím tady, že je tady Martin se zvolena, Je tam ještě. Martine? Jsi tam? No, výborně. Já jsem, tu, měl jsem ti poslat tu fotografii, toho čaje, nebo se tady stavíš, nebo já se stavím na Slovensku a přinesu ho, jak to udělám? Mám ti poslat tu fotografii. jsem se na toho stále. Nebo no. když někdo sem přijede, tak mu to dám, anebo když já pojedu na Slovensku, tak to vezmu sebou ale nechci. Před... Já chci, aby strašil, to Já chci, aby se s lidmi, kterých poznám, s těmi fotkami, a které je napoti. A... Nevidíš, jak je ty fotky, nevidíš, tu kvalitu čaje, nebo co to je za čaj, že jo? No, já vidím, no, já chci, že ještě budu mít s tím jako jiného, jak to napoti, jak posadit. Některému dočiní, ale na nebo tak. Alebo já bych na ten čaj řekl, že, že jo? Ideálně prostě bude se schokná, začát rok a uvidíme, že se mě s tím podají no, jak mohli dělat já, To kdyby jsme to mohli trošku rozumně prodat, nemusí to být za tu cenu, co to má, tak to by mě jako pomohlo, abychom mohli m, udělat tu meditační halu. Že... Jo, budeme mít se sami dát a mělomí v to je jasný, že já taky nic neočekávám. No ale tak zkoušet se by se mohlo, ne? Co myslíš? Mocí, mocí, ale určitě je to a já vás mohl tak. Dobrý, tak jo. Tak já, když tak to přivezu, až pojedu zase někdy na Slovensku, jo? Tak dobrý večer ve spolek ještě a nashledanou příští týden. Hm? Děkujeme, děkujeme. Děkujeme. Připravte si když tak otázky a pošlete je, možná tobě, Dobré, tak když tak si připravte otázky, když budete mít nějaké, když mysle o tom, hm? A otázky, které by byly e, jako užitečné pro všechny, pro nás, tak určitě nechte osoby vědět. Tak nasledanou.